بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني اسرائيل ولقد او يقنا نجينا من نجات ور کلو بني اسرائيل بني اسرائيل ہوتا من العذاب ده عذاب المهين ده ذلیلو ذلیلون کنا سبق عذابنا من نجات ور کا من الفرعون ده فرعون, ده فرعون ده انه آلی اللوی کا ولو چت من المسرفین دو حد ند زیادی کو انکو نا مشرکانو نا حد ند زیادی کو وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ اَوْ يَقِنًا غُرَ كَرْي وَمُنْدُوِي عَلَى عِلْمٍ سَرَدِ عِلَمْنَا عَلَى الْعَالِمِنَا فَنُورُ عَالِمَانُ نور مخلوقاتو بانده عالم نور مخلوق بانده وَآتَيْنَاهُمْ وَرْكَرْي وَمُنْد من آياتې ديا متونونه موجزاتونه معقی اغ چې پاغ کې بالا اون زمشتو مبين کاره تحان وکاره انها اولاې دا خل لا يفونه خا مخويي ان نه د دا اللا موطونه الأله مگر م زمون ل ب د وما نحنو دمونشرين او نیومنگ دوباره پرتکڑی شوی دوباره جون لیشت هم داغ دنیا جون ده پاعتون و راولی تاسو به آبائینا پلاران زمونگا ان کم کم کچر پی تاسو صادقین رشتی نی رشتیا و یونکی زمونگ پلاران داولی انکار کی در تیامت نا اغوم خیرون ایا دوی غردی او ام قوم طبائی یا قوم طباء او نه توبات سواله ستوونه د بیا له یو بل پسرا غليو مخالفت وکړو تباشي والذين وكثان من قبلهم چدو دوی نه مخ کې وو اهلكناهم هلاکل منغه غو لرا انهم يقينا كانوا مجرمين جرم کوون دي مجرمان دي الله مخالف او ما خلقنا السماوات او ندي پیدا کړی مونږ اسمانونه والارض بسمکا وما بينهما اوغه چې په منزدي کې ده لا عین کار کوون کې چې لوب کوون کې مونږه س موونه دی پیدا کړي ما خلقنا غما نهدي پیدا کړيمونږ دا سیزونه الله الا حې مګ ده حق کاره کولو د پاه حق دله ووحدانیتید والله کې نه اک سره غم لیکن ډیر ددو لا یا لمون ان یوممل فصلې یقینا اوور د پایلی دي قاته غ مقرر و مقرر وخت د جمعټلوته پاه قا غ مجمع مقرر وخت د دټلو دی یوم لا یغنی داسې وررض چې نهبشي دپ کوول مالا یو دوست ان مالا د بل دوستنا ش مصبت شبهشي لري پول والاهم ينصرون انا به سره مدد کی دیشي الا من رحم الله مگر اغه سو چې رحم کړی وي په غبا باندې الله تعالی انه یقینا الله پاغو والعزیز الرحیم اغه زور ور زاد رحم والا دی ان شجره الزقوم د ګناګارو کل پښان دی وی تامبه یغلی فلبوتونی چې خپل کیږي په خټو کې کا غلی الحیم پښان د خپل کی دلو دی شی دلو او بو ګرمو بو خزو هو نسید فاتیلو هو را کاګیدې الہ ثوال جهیم ترب میته دوزخ تا را کاګیدې ثم بیا تبو تبو واډوي فوقراته ده سر ده پاس ده ده من عذاب الحميم د عذاب ده او لأبونه گرما زق وسقا إنك يقين أنت أنت, انت العزيزو ده زور ور وي الكريم و اسپنرو بي, بي مانا زاند موتا برگنالو إنك يقين أنت أنت, انت العزيزو الكريم زور ور و اسپنرو بي, بي خلق بان دب دبا اچوالي ان هادا يقينا دا ما كنتم به اغا سيز ديچ تاسو پدي کې تم ترون شك کوله ان المتقين يقينا المتقين با په مقام امين فزاي امن والا کې بي په جنات تباحن کې وحيون نوبچينو کې بي يلغسونا اغندي بدوي من سندسندر ناريه ري خمنا و استبرکن او ده غطوری خمونا چامی متقابلینا یو بلتا با مخامخوی گول با ناسی مجلس کی کذالک بغشان با وی وزوجناهم او پا نکاس را با ورکلو منگ دویتا بحوری نعیل او خوری خیستستر گیوالا جنت خذی خوری خیستستر گیوالا یدعونا را غواری بدوی یہ پاغے یعنی جنت کے بے کل فاع ہر قسم میے امنین پدا سے حال پہ امن بوی د ہر مصیبت نہ تکلیف ورتا نئی اپ مصیبت بنی امن بئے عرصہ لا یذوقونا نبس کی دئی یہ حل موت پاگے کے مرغ الا الموتۃ الولا لیکن مرگ مخکنے چاغی د کوم سکل دی مر دی او دوبره جون دی, دی شبه امر نشتا وا وقاهم او بجب سادی بجب الله پاک دوی لرا عذاب الجحیم د عذاب دوزخنا فظلم ربک د وجید فضل استه رب دے طرفنا ذالک اول فوز العظیم دا کامیابی لوی کانیبی دا و انما ن یقینا یسرناه اسان کړه دې موږ دا قران کریم بل لسانه کстаўه جوابان دي لا هل لهم د دې د پارچې یا تذکرون دوی نصیحت واخلی اسان کتاب چې خلق نصیحت واخلی پرتقب نو انتظار وکړه ته انهم یقینا دوی مرتقب انتظار کوون کی دي سوره جاثیہ بسم الله الرحمن الرحیم حامی الله تعالی د دې په معنا خپويږي تنزيل الکتاب نازل اول د دې کتاب مین الله د طرف د الله تعالی نه ده العزیز الحکیم زور ور دی او نعمتون والده ان فی خلق السماوات یقینا فاسمانو کی والارضی او په زما کې لا للمؤمنین دیر خامخا دیر دلیلون دی دپا دی ایمانوالو لا آیات لل مؤمنین خامخا دلیلون دی دپا دی ایمانوالو ایمان, ایمان راډونکو او په خلقیکم او تاسو په پیدایښ کې او ما یا بصو من دابتل او هغه چې फरक کړی دی الله پاک څنګه سر هر والا پاګي کې آیات دلیلون دی ل قوم یقینون دا پا دا اغا قوم چی یقین کئی وقت تلاب اللیلی او پا تلو راتنو دا شفا و النهار او دا ورس کی کله شفشی کله رس چی اختلاب پا نتل راتل وما انزل الله او پا اغس کیجرا ورولی دی اللہ تعالی من السماعی دی آسمان نا دی یعنی برطرف نا یا آسمان نا مر رزقن سو سبب دی رزقنا فا احیابی الارن باران سبب د رزق دی الله بر را وليږي په احیا به هل ارغه نو تازه کړړی د پاغې سره ځمکه پا د معتحه روسته د و چالی د ځمکې نه ځمکه وچ واران وې تازې شین کېږې و تصې پ او په ګرې دلو د هوواگانانو کې اړی چل هوواگانې آیا تون خا مخ دی دیر ل قوی د پاده هغه کوم چې عقل نه کار اخلي تلک آیات الله دا ایتونه دي الله تعالی دی نتلوها علیکا جل ولو من دا پتاوه په حق د پاده حق اخطار کاولو په اي حدیث نو کم خبره بعد الله کوم خبره وروسته کتاب الله تعالی نه بعد الله بعد کتاب الله ذالک کتاب راغه دای د دې کتاب نو روشه او آیات یهد الدلیلون نو روشا یومن اندای ایمان لاوری په کم کتاب باندې باندې ایمان لاوری وایلن هلاکت د تبایدہ لکل افاکن د پا د هر د دروجن عظیمن سخت گونګار لرا یسمعو آیات الله چې اوری آیتونه دې الله تعالی تو تلا علیه چه لستلی کی دیشی پاغا بانده لستلی کی دیشی پاغا سن ما بیا کلک شی دی پا کفر بانده مستقبراً لوی کون کیوی دی که علم یسماحا گویا تبوائی چه نوی اوری دا خبرې پا بشیرو ہو نو زیر ورک رد دل را بے عذاب ان علیم پا عذاب دردنات شرا و ایدا او کله چې پوهشي من آیاتنا نه آیتونو تونو زمن نه ش ان په یو سبانې په یوسییس باې اتظ خو زوا او نیسیغې ل پټوکې پټو باې کله چې په یو خبر پوهشا پر مسري کې ټوکې کوي پلا ای لغم کسان دولاره اذااب میل اذااب د زلیله اونکې شرمون کې شپ کوون کې میوره ای مخی دو دوینا یعنی دن اوڑانده جهنم جهنم ده دو زخده وَلَا يُغْنِي آنهم او نشی اڑا د دو دوینا وَلَا يُغْنِي آنهم او نشی بچکا ولی دو دوینا اغ عملونا ما کسبو شیعن چې دوی کڑی دی حیث عذاب وَلَا مَتَّخَدو او نو اغه مبودان اغ مددگاران الذين اولي الضلال <سؤال> من دون الله سواد الله تعالى نا اولياء مدد غاران ايش وبچې شي کوله ولهم ودلرا عذاب عظيم عذاب الشان والا هذا هدن ته هدايت القران والذين كفروا اوه که سان جه كفر کړي دي به ايات ربهم ايتون و ضرب اصل لهم ودلرا عذاب دے مر رجزن از علیم دے سخت عذاب دردناک نا رجز سخت عذاب علیم دردناک اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ذات دے سخر لکم البحر سستاسو پا خدمت کې لگولے دے دریاب سخر خدمت کے ستاسو لگولے دے دریاب لتجری القل کو دو پارد دی چراوانی وی تیشتائی پیهی پا غوبوکی دریارکی بے امری ہی پا حکم دے اللہ لرا ولی تب تغو او د دا پارا چی اولٹاوی تاسو من فضلی ہی دے فضل دے اللہ نچا غم مال د تجارت دے ولی حل لکم او دے دا پارا تشکرون چی شکرو پڑے تاسو و لکم او خدمت کې لگول دے تاسو لرا تا بے کڑ دے تاسو لرا ما پی سماوات اغس سوچ په اسمننو کی دی وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَغْصَانِهَا فِيهِ جَمِيعًا مِنْهُ دا ټول الله دې طرف نه دي کله استاد پایدی دې کله استاد نقصان دې کته وی نه کوي وی نه دا ټول دا ومنه چې الله دې طرف نه دي عقیده پدی هو ساته جره الله طرف نه دي إِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا پدی کې ل آیاتل دلیلو نه دي ل قومي آغا قوم لرچه فکر کوي سوچ کئی كل للذینا تو آیا کسانو تا آمنو چیمانی را وڑی دے یغتیرو چی بخن دے کئی دخل حق للذینا آئی خلقو تا لا یرجونا شا قدن نلری ایام الله دا ورزو دے الله تعالی ایام اللہ ورزو دے اللہ تعالی لیجزیا قوماً د پاه چې جزذا وړې کوونته بما کانو په سبب د هغه عملونو یسیبون چې دوویی کول دا لل الذي نه عامونو یغ پیررو لل الذي نه لارجونه تو ووایه کسانوته چ معې را وړی دی یغ پیرو لل الذي نه لا يجوونه یا الله یوه ماه چې باخ نهدي کوي یعني د خپل حق سانو ته چقیې د نه لري د ورځو د الله تاله او دا دی ممانه یغ پیرو مخې اړي لله نه هغې کسانو ته چې یقی نه سااتې به الله په عذاابو د الله په ورو عذاابو لیچ دی یا قوون د د پاه چې جزذا وورړېقومم ته بما کانو یکسبون په سبب د اغه عملونو چې دوې کول من امېله سالیحن چا چې عملوړو عليهم نیک یعنی برابر ده سنت پل نفسی ان او ده غد پیدي ده پار ده اغه نو ده غد پیدي ده پاره فل ځانته پیدا وکا و من عصا وتش بد عمل وکړه په عليهم و وباله پاغه باندې وي ثم الی ردیکم بیاستاس ورتاب تر جون واپس کولیشی ثم الی ردیکم تر جون بیاستاس ورتاب او وَلَقَدْ ت آتنا یقین ورکړو بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ بَنِي إِسْرَائِيلُ اسرائلو ت کتاب وال حکمه او پوه د دي دینوواننووبو ته او پې غمبرې و ځقط ناغم او ورکړو موږ دوی ده مننت ط باې د پاکخور رااکونه وفض زل آتهناغم اووررکو مونږ دوی ته بناې نکاره من مرې حکمونونهدي دینه باتې من عمل کاره حکوونه ددينمون دي ورکو په مخلهکو نو اختلاو نهکړو دوی الله مگر اوکه من بعدې معجا غمل علممو روته دغې نه چ راغې دوی تهاعلم بغې یم د جه د زد ن ر کا یقی ستا ر ی قذ نهم سال به اوپلی دد په منس کے یوملقیاممت سے پقیمت ور کے فیما باغسیز کے قانوکی دوی پ پاغ کے ی اختلی کو اون کے اختلاے کو پصللا الله وکम् بیای جاالنا کا اورزول اور زولےمونږ شریعت د پهکاره ال لا را باندې اخته شرت بانې من الأمر د دی نه په ت هاانوتاببعیدري کو د غې واللا تطب هوا اوطببعداریريمه کو د خوا شااتو الله نه د کسانو لا یعلمون لونه چې انہم ان هم یې نضوي لاین نشی نشي لړې کولی نشي بچ کوولې من اللهې شع د الله نسي للہ دے اعظم نے اس شیطانیشی طالب نشی بچو لے وا ان الظالمینا انا ذا انہم یقینن لی یغنو نشی لری کولے انت استانا من اللہ شین جن د عذاب اللہ تعالی نہیں او یقین الظالمان اولیاء او ملګری دې بازو دی دوستان دوستانه بازو دي والله او الله پاک دې وليل متقين ملګری او دوست دې د متقينو هاذا بصائر للناس دا قران پاک نصيحت دې سترګې دې د پاد خلکو دليلنا د رڼا دې د پاد زړونو دې خلکو هاذا بصائر للناس دا قران دليلنا د رڼا دې بصائر دې دوتوي رنا تلیم دے لننا تی زلونو دے خلقو لرا و خودن و هدایت دے و رحمتن و رحمت یقین لری ام حسیبا لذینا ایا گمان کیا تسان اج طرح سیعات چی کئی بدکاری ناکار گناهونک اج طرح منک کئی اج سیعات گناهونک قرآن ان جعالهم دا خبره چوګدوو موږ دوی لره کل الذي نه آمنو فشان د آته سانو چې ای مع را وړی دی عامېلو سال او عملونه کړې د سنتت موفق سووا چې بربرابروي میاغم جننددوي وما ما توم مردوي سا اماما یخمونون د اغ پیسله چې دو کوي و الله او پیدا کردی الله پاک از سماوات اصمانونا والارد و از مکا دل حقی حق دل پار این اختار کل غرق حق ولی او دل پار چی جزاور کردی شي کلو نفسن هر یو تن هر یو ساغ سنگی هر نفس تا دماغ تا ثبت عمل چی کردیوی دوی و غملا یزلمون او په دوی باندی با ظلم نشی کے پاره ته اتاللي د ل دی آیا پو یيت په حال د اغ چا معې تزه علغغو چې جوړ کړړ د مابوط وي شپل ل را هوواغو معبوتلا دا ی خپل هایشت جوړ کړړ د تاغلي د ل دی او بلارې کړړ د الله ف لرا علیم فا علم بانده و ختم علی سمیه او محر و حل ده پغوب دعگه کی و قلبی او زردده و جعال علی بسریه او گرزو لیر یعنی اچولی ده پستر کو باندې بانده غشاوتن پرده مانا دار اللہ پاگوئی اپا رعیتا آیا تالید لیره آیا تبقوی پاگ چا حال بانده منیت تخض اله روحواهو چاچه جو قرده ده ما بوده اخفل <سؤال> خوایش خپل لرا و اضل له اللہ و گمرا کرده ده دل را اللہ پا گلا علم من علم بانده و ختم آلا سمئیه و محر والی ده ده پا غود بانده و قلبیه ده ده پزڑ بانده و جاعل علا بسریه و اچکر دوله ده اچوله ده ده پر سرگو بانده غشا وطن پرده ف من یهدیه نصوب و حدایت ور قدتا من بعد اللہ روشتہ دے بیلارے کولو دے اللہ تعالینا افلا تذکرون ایانو نسید ناخلی, ناخلی, تا ناخلی تاسو افلا تذکرون ایان تاسو نسید ناخلی وقالو اوی دوی ماہیا ندیدہ جن اللہ مگر دے حیاتو ناجن زمونگا او دنیا دنیا أو اور دنیا نس دې چې پکې یو دنیا نس دې ته وای دا دنیا چې مونږ په ګونی نس دې ری تاسو مونږ ژوندے ناموت ومل کې گو وناحیا ژوندے کې او نو مل کې مونږ لرا الا الدهر مگر زمانہ تیرې دل زمانہ مونږ وځنه مونږ پیدا کې گو الله پاگو و ما لهم او نشد د ویلره بذالک فدی باندھے من علم نحس دلیل اینو ندي ندیدوی الا یا ظنون مگر گمانونا کئی گمان کون کی دی و اذا تطلا علیهم او کلچ لستی کیجی فدیبان دی کلچ لستیشی فدیبان دی آیاتونا آیاتونا زمونگوینو قرآن بینات نخکارا ما کانا نوی حجتو هم دلیل دو دوی الا مگر دلیل داوی ان قالو چی دوی وی اقالتو بی آغائنا چراو لی مشران زمونگا ان کنتم صادقین کیای تاسو رشتینی حضر راولی زمونگ پلاران قل اللہ تو آیا پاک یحییکم تاسو جن دی ثم یمیتو کم بیاب مومرتوی ثم یجمعو کم بیاب جمع کئی تاسو الی یوم القیامت اورز قیامت تا لا ری برپی چې شنیشته پاغې کې رالو کې واللاکن ااکرنناتي لکن ډیرډ خلکونا لا یا لمون نه کوږې قونه لريولله یو خاص الله تعلا ل ملکو السماواې بعد شیده اسمماننو دا, دا وال دځمکې دا و یوم تقوم ساعتو او پهغ اوسقایمشي یو ین نو په دغه ورځ کې ی ی سرول مبتونیان تاوان به کار شي د باتل خلکو ی سرول مبتیرون نو تاوان د کارشي د باطل پرستو په پا دغه ور کې وته او ته بهويې پله اومت هر ی وډله هرريو اومتته جاسیدان جملی شوپل مخې پرتهلو ار یو مد برا اوبللی شي تو د هره اوبللی شي ال کتابې کتاب خپلته عمل نامې خپل ته عمل نامه خبرپلبره غختې شي جاسیه وړو مخت دتهمرراې جمع کړي شوي ال یوما نن ورځ توجززونه بدله در کولی شي تاسو تا ما کنتم ت عملون یا هغه عملو نو چې تاسو کول چې دنیا کې مکم عمل کولو د هغ تاسون در کویشي هذا کتابونه دا کتاب زمونږ دې یې په خبرې به کوي آلی کوم په تاسوبانېبلحقې حق سره چېڅ د هغه کتاب عمل نام به تاته مام خروتی ان یقی ن موګ کونا او نکل و ملائکو بانده ما کنتم اغا عملون اچه تاسو وی تعملون عمل کونکی چکم و قول اغا منگل کل ملائکو بانده فا امل لذین آمنو نو اغا کسان جی ایمان را اوڑه ده واملو صالحات عملون ایک کڑی دیدنے کئی یعنی سنت مطابق عمل کڑی فا یو دخلوهم ربوهم و داخل بکرید دوی لره رفد دوی تی رحمتی پا خاض رحمت اخفل کی ذالکا دا هو الفوز المبین کامیابی اخکار دا و اما اللذین کفرو اوا کسان جی کفری کڑی دی او بو بیلی شیدوی تا اپا لم تکن ایان نوی تاسو آیاتی ایتنا دمات تطلا چې سکلی کدل علیکم پا تاسو باندی پس تک بر نو تاسو بلویی کولا وکن تم وی تاسو قوما مجرمین قوم جرم قوان کے مخالف و اذا قیلا او کلج جب اویلی شو انا وعد اللہی چه یقینا لوت دی اللہ پاک وعد دی اللہ پاک حق حق دا ود ساعت و قیامت لا ری با فیا چه هز شک نشد فاغی کی یعنی پرات لوگی قل تم تاسو با ویل ما ندری من نپویگو مد ساعت کیامت سے شہید ان ظن گمان نہ کو مونگا الا غنن مگر معمولی وا ما وما نحنو نو یقین کون من صرف خیال کو لو ان ظن الا غنن یقین نہ کو مگر خیال کو لو او نوم یقین کون کی وا بدلہم انجامونا ناکار حقوبتونا ناکار حالت ما عملو در اغا عملو نو چه دوی قول وحاق بهم او را گیر بکری ما کانو اغا چیز چه وو دوی بیهی باغی پوری یستا زیون تو که کولی در اغیی صزا بده تور میلاوش گیر بیچ اليوم او بویلیشی چه نن نن ساکم پریگ دو منتاسو لارا کمان شیتم فری چفریخ دلیو تاسو لقا ا یومکم هاذا ملاقات د ورځې تاسو چې دا تاسو د ورځې را کړي و مانن رحمت ایر کړي تاسو و ماوا کوم نارو او زید اوسې د ورځې تاسو اور دې و مالکوم نشتا تاسو لرا مین ناصرین هیڅ مددگار کیس مددته اونکي زالکم دا تاسو لاره به انکم متخزتم د دې وجنه یقینا تاسو نیولې وو آیات الله ایتون د الله تعالی روزون په و او غرتکم الحیات الدنیا او دوه کڑی وې تاسو ژوند د دنیا بل یوم ننبا لا یخرجون منها نشی وستل کې دې د اورنا دې نشی وستل کې دې د اورنا ولا هم يستطعون او نه بده دوی توبه قبول کړي شي نه بده عذر مقبول شي نه بده خوشاله ول شي فللله الحمد نو خاص الله تعالی لرستاينه خدای توبه دا رب السماواتي رب دي السماونو ديو رب او رب ذمکيدي رب العالمين او رب طول مخلوقاتو او خاس اغا لر یعنی اللہ لرلویدہ اس سماوات پاسمانونو کے والارد اوف ازمکہ کے وہوالعزیز الحکیم او خاس اغا یعنی اللہ زور ورہ حکمتنو والا دے